Tér idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Hiszem, hogy az egész világ boldogabb lesz attól, ha két ember, csupán két ember boldogabb. Paulo Coelho. Nem csak két ember, hanem az egész emberiség boldogabbá tételét tűzte a 21. század új tudománya, a pozitív pszichológia. Erről lesz szó mai és holnapi műsorunkban. Szeretettel köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is. Kovács M. István vagyok. A magyar pszichológusok kezdetektől bekapcsolódtak a kutatásokba.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 A pszichoanalízis, a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia után negyedik hullámként is nevezhetjük a pozitív pszichológiát. Ez egy jelentős szemléletformáló törekvéssel megjelenő új irányzata a pszichológiának, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a pszichológia történetében eddig sokat foglalkozott az ember szenvedéseivel, problémáival, de keveset az ember pozitív természetével. Úgyhogy ez a mozgalom megpróbálja kiterelni a pszichológia tudományát az árnyékból a napfényre. Két fő alakját kell említeni a pozitív pszichológiának, Csikszent Mihályi Mihályt és Marty seligman -t. Ők voltak azok, akik összefogva megpróbálták felrázni először az amerikai pszichológusokat, hogy foglalkozzanak többet az ember pozitív természetével. Seligman jó helyzetben volt 1998-ban, mert ő akkor az amerikai pszichológiai társaságnak az elnöke volt, és lehetősége volt az elnöki szózatával nem csak a pszichológus társadalomnak, hanem az egész amerikai nemzetnek szólni, és akkor kezdettő bele a tegyük boldogabba a nemzetet dalocska és ez nem csak az érdeklődés kell föl ez iránt a téma iránt, hanem megnyitotta a szponzoroknak a zsebét is a pozitív pszichológiai témáknak a tanulmányozására. Tehát a pozitív pszichológia azt vetette fel, hogy miért nem tanulmányozzuk azt, hogy milyen családban nőnek fel az igazán tehetséges gyerekek, vagy milyen az az iskola, amelyben a szeretetnek otthona van, vagy milyen társadalmi feltételek között érzik magukat igazán jól az emberek, vagy egyáltalán milyen az az élet, amit érdemes leélni empirikus megközelítésben próbálja feltárni azt, hogy milyen következményei vannak az ember optimizmusának, milyen következményei vannak annak, ha az ember az erősségeit használja, milyen következményei vannak, hogyha a munkáját úgy végzi, hogy közben beletemetkezik abba, amit csinálnia kell, hogy odaszentelődik annak, hogy értelmes céljai vannak. Tehát a jólétnek a feltételeit és a jó létben levésnek a következményeit egyaránt tanulmányozni szeretné a pozitív pszichológia. A legfontosabb témák a pozitív érzelmek, az emberi erősségek, és azok az intézmények, amelyeknek a működése az emberek magatartására, életére pozitív hatással vannak. Clermont Egyetem professzora, a Prima Primissima díjas Csíkszent Mihály Mihály, amikor a 60-as években a kreativitás kutatását választotta doktori disszertációja témájául, nem sejtette, hogy olyan felfedezésre jut, amely egy később megszülető új tudományág a pozitív pszichológia egyik alappillére lesz. Azzal foglalkoztam, hogy megértsen, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy az ember élvezze azt, amit csinál, írja Flow az Áramlat a Tökéletes Élmény Pszichológiája című könyvében. Tudtam, megint tapasztalatból, hogy az élet legérdemesebb pillanatai, amikor legjobban érezzük magunkat és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza, Sokszor akkor történnek velünk, amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé, és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. Felfedezésem az volt, hogy a boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk, és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. Nem vásárolható meg pénzzel, nem szerezhető meg hatalommal. Nem a külső eseményektől függ, inkább attól, hogyan értelmezzük azokat mi magunk. A boldogság valójában olyan állapot, amelyre fel kell készülni, és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. Azok az emberek, akik megtanulják, hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket, képesek arra, hogy életük minőségét is meghatározzák. Ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. Ritkán van az, hogy valaki mély élvezetet talál, passzívan fogyasztóként viselkedve. Önmagában sem a televízió, sem az új kocsi, sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. Viszont vannak alkalmak, amikor az ember teljesen elmélyül valamiben, sziklát mászva, sakkozva, énekelve, vagy jó barátokkal beszélve, amikor úgy tűnik, hogy a boldogság tényleg elérhető. Ezek azok a pillanatok, amelyeket én flónak neveztem el, mert amikor az emberek arról beszélnek, hogyan éreznek, amikor az életük a legizgalmasabb, a legélvezetesebb, Gyakran úgy írják azt le, mint egy spontán erőfeszítés nélküli mozgást, mint egy folyó áramlását. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mi az, ami valójában boldogát tenné őket. Dr. Szondi Máté klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus. Ennek leginkább az az oka, hogy nagyon sok tévhit, mitosz él az emberek fejében a boldogsággal kapcsolatban. A tévhiteknek, mítoszoknak az egyik oka az, hogy egy fogyasztói társadalomon élünk, mekkora köze is ez, de igaz. Épp ezért folyamatosan olyan üzeneteket kapunk, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a fogyasztás, illetve a fogyasztáshoz szükséges anyagi jól hozhatja el majd a kívánt boldogságot. Elég bármelyik reklamot megnézni, azt látjuk, hogy ha megvan az új sportkocsi, lapos tévé, vagy bármilyen egyéb termék, akkor nem csak mi leszünk boldogok, de a barátaink, a családunk is. Tehát a legtöbb ember fejében kialakul egy hiedelem azzal kapcsolatban, hogy a jó anyagi helyzet a boldogság valódi kulcsa. A valóságban ezzel szemben azt látjuk a kutatásokból, hogy bár a szegénység és a mély szegénység valóban egy értelműen megnöveli a boldogtalanság valószínűségét, ha viszont valaki már egy átlagos anyagi helyzetet elér, akkor onnan az anyagi helyzet további javulása automatikusan nem fogja őt boldogabbá tenni. És ez akkor is igaz, hogyha milliómosokat vagy milliárdosokat vizsgálunk, önmagában a jó anyagi helyzet nem garantál magasabb boldogságszintet. Általános jelenség a boldogsággal kapcsolatos hiedelmek területén az, hogy elfelejtjük az ember adaptációra, alkalmazkodásra való képességét. Hihetetlenül gyorsan képesek vagyunk alkalmazkodni, adaptálódni mind a pozitív, mind a negatív életeseményekhez. Még egy nagy összegű lottonyereményhez, illetve egy súlyos baleset következményeihez is. Ezek az intenzív események is csak néhány hónapig befolyásolják jelentősen a boldogság szintünket, utána az visszaáll az eredeti szintjére. Azt gondoljuk, hogy a külső események hozhatják el a régóta várt boldogságot. Amikor megtörténik ez az esemény, akkor rövid időre valóban boldogan érezhetjük magunkat. Az alkalmazkodási képesség miatt viszont ez a hatás megszűnik, és mi belekerülünk egy mókuskerékbe, egy ördögi körbe, ahol újabb és újabb külső élményektől várjuk azt, hogy végre elhozzák számunkra a várt boldogságot. Holott a boldogságot például az emberi kapcsolatok. Hozzá kell. Pszichológiai közhelyőre az embertársas lény, de egyértelműen látjuk azt, hogy a valódi tartós boldogság talán legfontosabb bejúsuló tényezője az, hogy vannak-e az életünkben tartalmas, mély emberi kapcsolatok. Olyan emberi kapcsolatok, ahol megjelentjük a bizalmat, a szeretetet, a szeretvelevést. El szoktunk feledkezni erről a tényről, és ha vannak is ilyen kapcsolataink, akkor is hajlamosak vagyunk egy idő után kevéssé foglalkozni velük, nem ápoljuk ezeket a kapcsolatokat, így a boldogság egyik legfontosabb forrása apadhat el. Már Arisztotelész is megállapította, hogy mi emberek mindennél jobban vágyunk a boldogságra, mégsem tudjuk, hogyan érjük el. Tehetünk-e valamit saját boldogságunkért, vagy a sors kiszolgáltatotjai vagyunk? Csíkszentmihályi Mihály erről így vélekedik. A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk, és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. Van olyan része a boldogságnak, ami tanulható. Magyaródi Tímea, az ELTE személyiség és egészségpszichológiai tanszékének egyetemi tanársegéde. Szonya Jubomirszkinek van egy nagyon érdekes elmélete, hogy a boldogságnak azt mondja, hogy 50% a genetikairag meghatározott. Ezzel nem tudunk mit csinálni, mindenki érkezett egy ilyen stabil ponttal, boldogság szempontból, és aztán még van két része annak a másik 50%-nak, 10% lesz az, ami az életkörülményektől függ. Tehát mennyire vagyunk gazdagok, hol élünk, mennyire van sok pénz a bankszámlánkon, és mennyire presztízs munkát végzünk például. Tehát ezek lesznek az életkörülmények, ez 10%. És akkor ott van még a fennmaradt 40%, ami éppen a tanulható rész lesz. Tehát nagyon lényeges az, hogy a boldogságunk 40%-át azt mi alakíthatjuk ki. Azon múlik ez az egész boldogság boldogságnövelés, hogy mennyire életvitelszerűen űzzük azokat a gyakorlatokat, amik ahhoz szükségesek, hogy például a boldogság szintünket felemeljük. Az egyik ilyen boldogságnövelő gyakorlat, az például a hálának a kifejezése. A hálának a gyakorlása a legerősebb boldogságnövelő gyakorlat ezt is kutatásokkal bizonyították már. Mindenki elgondolkodhat magában, hogy elégszer mondja-e azt, hogy köszönöm. És nem csak úgy lobogtatni ezt a szót, és elhasználni, hanem úgy, úgy igazán, úgy igazán átérzi a hálát. Időnként megállunk -e és átgondoljuk-e azt, hogy mi az, amiért mi hálásak vagyunk az életünknek, a családunknak, a munkánknak. Ehhez kapcsolódik egy nagyon kedves gyakorlat, ez a hála levél. Biztos, hogy mindenkinek van olyan ember az életében, akinek sokat köszönhet. Érdemes leülni, elővenni egy papírt, és megírni neki egy levélben, hogy mi mit is köszönhetünk neki, hogy miért is vagyunk neki hálásak. És már egyébként a levédírása közben valószínűleg eléggé erőteljes pozitív érzelmeket fogunk átélni. Ezt pedig fokozhatjuk azzal, hogyha van arra lehetőségünk, találkozzunk vele, és személyesen adjuk át neki ezt a levelet, vagy akár, hogyha éppen vagyunk annyira bátrak és erősek ebben a helyzetben, akár olvasuk is fel neki. És nézzük meg, hogy ez a másik ember hogyan reagál, és nézzük meg, hogy nekünk milyen érzéseink vannak közben. Ezt mindenképpen érdemes lenne, Gyakorolni. Aztán van egy másik pozitív pszichológiai koncepció, ez pedig a széveringnek a jelensége. A szévering az a pozitív pillanatoknak az aktív megéléséről, az ezekre a pillanatokra való aktív odakoncentrálásról szól. Nem arról van szó, hogy valami nagyon nagy dolgot kell keresni az életben, hanem akár egy jó beszélgetés is lehet egy ilyen fontos pozitív pillanat, és azzal tudom erősíteni a saját jó érzéseimet, hogy megint csak megállok, és elkezdem analizálni, ezt a helyzetet, hogy mi benne a jó. Milyen típusú jó érzések kapcsolódnak hozzá. Izgatott leszek a beszélgetéstől, mert hogy valami olyan jó témáról van szó, akár hálás vagyok, hogy létrejöhetett ez a beszélgetés. Szépen lassan elkezdem azt felfedezni, hogy bennem egyáltalán milyen pozitív érzések jelennek meg, illetve szépen meg tudom azt is tanulni, hogy mik azok a helyzetek, mik azok a tevékenységek, amik számomra jó érzést fognak adni, és ezeket ugye lehet szépen gyakorolni is. Minden napra be lehet egy-egy ilyen alkalmat, mini vakáció a neve egyébként ennek a gyakorlatnak. Fél óra naponta, mondjuk egy hétre előre eltervezi az ember, hogy éppen aznapra napra mi lesz a szerdai mini vakáció, vagy a csütörtöki mini vakáció. És akkor már az is egy ilyen jó, izgatott érzéssel tölti el az embert, hogy várja, hogy jaj, hát holnapra ezt terveztem, de várom már, hogy befeküdjek egy meleg kád vízbe, gyújtok per gyertját, jó zenét hallgatok, vagy bekucolodok a sar egy jó könyvvel, már alig várom, hogy elolvassam a végét. Tehát ezek tényleg nem nagy dolgok. A boldogságkutatásokból kiderült, hogy nem is nagy dolgoktól függ a boldogság, hanem pontosan ezektől a hétköznapi apróságoktól, amik mellett egyébként nagyon gyakran elmegyünk megállás nélkül. A boldogság szint meghatározottságában van egy erős genetikai faktor, 50%-osra becsülik, Dr. Máté. Ezzel kapcsolatban azonban több dolgot is ki kell emelni. Először is többféle boldogság típus létezik, és ez a genetikai meghatározottság, ez a boldogság típusok közül csak az egyiknél számít, ez a hedonikus boldogság, ez a pozitív érzelmek, intenzív, gyönyörök felhangoltság, jókedv, boldogsága. Ebben valóban fontos az, hogy a szüleinktől milyen géneket kapunk, ők milyen intenzíven és milyen gyakran éltek, élnek át pozitív-negatív érzelmeket. Nem csak ilyen típusú boldogság létezik, vannak olyan boldogságtípusok is, amelyek nem kapcsolódnak a pozitív érzelmek magas vagy intenzív fokához. Tehát például az önmegvalósítás boldogsága az az állapot, amikor azt érezzük, hogy olyan dolgot csinálunk, olyan dolgokban veszünk részt, amelyekre teremtve vagyunk, amelyek tényleg fontosak és tartalmasak, értelmesek a számunkra, ez is ugyanolyan érvényes boldogságot hoz létre, és itt semmilyen genetikai meghatározottságról nem beszélhetünk. Vagy az értelmesség élménye. Az az élmény, hogy van valamilyen értelmes, koherens kerete az életemnek, van értelme annak, hogy nap, nap felkelek, van értelme a munkámnak, van értelme azoknak a dolgoknak, amelyekkel kitöltem az időmet, ez is nagyon fontos forrása a boldogságnak, és itt sincs szó genetikai meghatározottságról. Tehát ennél az 50%-nál egyrészt azt ne felejtsük el, hogy a genetikai meghatározottság a boldogságnak egy bizonyos típusára vonatkozik. Másrészt ma már azt is tudjuk, hogy az, hogy milyen géneket kaptunk a szüleinktől, egyáltalán nem jelent determináltságot. Ma már tudjuk azt, hogy a tevékenységeink, illetve a környezetünk arra is hatással van, hogy a bennünk lévő gének működésbe lépnek-e, vagy sem. Tudjuk azt, hogy például a testedzéssel vagy pozitív emberi kapcsolatokkal pozitív irányú változásokat indítunk el a testünkben már génszinten szinten is. Tehát elképzelhető az, hogy a szüveinktől valóban nem szerencsés genetikát örököltünk, de ez nem determinál arra, hogy folyamatosan negatív hangulatban sírással küzdködve éljük az életünket. Mert hogy itt is tudjuk azt, hogy a tevékenységek azok hatással lesznek a hangulatunkra már a gének szintjén is. Szakszóval ezt úgy mondjuk, hogy létezik aktivitás függő expresszió, magyarul a tevékenységeink, az aktivitásaink befolyásolják azt, hogy egy bennünk lévő gén kifejeződik-e, bekapcsolt állapotba kerül-e, és így hatással lesz -e a szervezetünk működésére, illetve a hangulatunkra. a pozitív pszichológia tudományának a gyöngyszeme, a pozitív érzelmeknek az elmélete. Dr. Olá Attila. Ez az elmélet, amit Barbara Fredrickson dolgozott ki Leírja azt, hogy mi a pozitív érzelmeknek az alkalmazkodásban betöltött szerepe az embereknek az életében. Rávilágította arra, hogy a pozitív érzelmek azok nem csak jelzői, hanem megteremtői is az ember pozitív állapotának. Egyben mozgató erői, üzemanyagai a növekedésnek és a fejlődésnek. Tudnélik, pozitív állapotban egészen másképp viselkedünk, mint negatív állapotban. Barbara Fredrickson használja a pozitivitás és a negativitásnak a fogalmát. Pozitivitásról akkor beszélünk, amikor az aktuális állapotainkat a pozitív érzelmek uralják. Na most, amikor ilyen állapotban vagyunk, akkor egészen másképp látjuk a világot. Az elmény kinyílik, Érdeklődni kezdünk a külvilág iránt, ebben az érdeklődésben megpróbáljuk felderíteni környezetünket, pozitívan viszonyulunk másokhoz, és a felderítő munka során újabb és újabb tapasztalatokat szerzünk, képességeinket gyakoroljuk, és ennek következtében egyre nagyobb és nagyobb önbizalomra teszünk szert, és az önbizalom pedig a pozitív élményeknek a fokozódásához, a pozitív érzelmeknek. Az intenzívebb megéléséhez vezetnek, és így egy emelkedő pozitív spirálba kerülünk. A pozitív érzelmek semlegesítik, még azt is mondhatnám, hogy méregtelenítik a negatív érzelmeknek a káros hatásait a pozitív állapotok, a mentális egészségünk fenntartásának a biztosítékai is egyben. Empirikus eredmények igazolták azt, hogy ahhoz, hogy az ember az érzelmi jólét állapotába legyen, ahhoz a pozitív élményeinek legalább háromszor többnek kell lennie, mint a negatív élményeinek. A jól működésnek a feltétele az, hogy az embernél ez a három-egy arány. Egészen más üzemmódban vagyunk pozitív érzelmek dominanciája esetén, mint negatív érzelmek dominanciája esetén. Ezért az empirikus kutatásokban kimutatták, hogy van egy ilyen váltópont, ez a három-egy arány, amely ahhoz szükséges, hogy az ember pozitív állapotba kerüljön. Nem arról van szó, hogy egy ilyen nagy, tökéletes valamit kell elérnünk, mert hogy itt is érvényes az, mint mondjuk az önismeretnek a fejlesztésénél, hogy ez sosincs kész. Tehát nincs egy ilyen végső állapot, és akkor eldobhatunk mindent, innentől kezdve mi boldogok vagyunk, meg jól érezzük magunkat, hanem ez a folyamatos munkáról szól. Maga a pozitív pszichológiai koncepció az egyensúlyteremtésről szól, nem pedig arról, hogy minden rózsaszín, minden gyönyörű és csilló és csak gyönyörű dolgok történnek az életünkben, hanem tényleg emberek vagyunk, és előfordul az, hogy nehezebb időszakokon megy át az életünk. Nagyon lényeges az is, hogy ilyenkor éljük meg a rossz érzéseinket is. Sokkal jobban tesszük, hogyha megéljük a rossz érzésünket, és aztán túl tudunk lépni rajta, mint hogyha úgy csinálunk, mintha nem is lenne gond, de közben egyébként mégis az, mert valószínűleg ez a lelkünkre teherként fog nehezedni, és akkor majd később egy nagyobb dózisban fogjuk visszakapni, tehát egy jobb lerendezni az aktuális rossz érzéseinket is, amiknek abszolút helye van az életben. Nagyon fontos az, hogy ne kényszernek érezzük, hogy de muszáj jól érezni magunkat, mert hogy nem muszáj, csak jól érezni magunkat. Viszont, hogyha már vagyunk annyira tudatosak, mondjuk történik velünk valami rossz, de már előtte rájöttünk annak a jelentőségére. Hogy ezek a hétköznapi apróságok mennyire tudnak segíteni, akkor egy negatív életeseménynél vagy valamilyen rosszabb periódusnál ezek eléggé fontos kapaszkodók lehetnek. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy van erőnk arra, vagy egy picit kinézzünk és megnézzük, hogy milyen jó dolgok is vannak a világban, azért ez egy picit kompenzálni fogja a negatív érzést. Jó. Minden. Az ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy boldog. Ennyi az egész. Ennyi. Ennyi. Ha bárki rájön, azonnal boldog lesz már abban a pillanatban. Dostojevski. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Holnap is a pozitív pszichológia adta lehetőségekről és tanulságokról szólunk. Munkatársaim voltak a hangmester Maksai Helga, a zenei szerkesztő Sebők György, a gyártásvezető Rubin Gabriella, a szerkesztő Szabó Ágnes és a műsorvezető Kovács M. István.